Отаку пригодоньку не було б балачки, якби за портфелики гризлись лише собачки. Селище Виросло над річкою селище нове. Усього півроку в ньому люд живе, а уже контори видно там і тут, різні управління, відділи і суд. По широкій вулиці йдуть синок і тато. А для чого, таточку, вивісок багато? Батько тихо каже, «Ти іще, дитя, не збагнеш цього ти синку до пуття. Як ото без гусені не буває саду, так і без нахлібників не буває ладу». Копійки Як до мами-одиночки, вдень прийшов піжон. Потягла вона, синочка, на тісний балкон. «Ти сиди отут, синочку, тихо, не кричи!» Та дітки, які приходять внизу, лічи. Я не хочу їх лічити, їх багато там. Я за кожного синочку по копійці дам. Хлопчик сердиться, навіщо копійки мені? А Морозиво ти любиш? Може, скажеш ні? Налічив синок швиденько двадцять сім дядьків, грюк у двері і до спальні кулею летів. Матір смикає за ногу, годі, уставай, на Морозиво вже хватить, копійки давай. Вирізки. Я оце в газеті «Синку» про таке читаю, що папір в країну нашу завезли з Китаю. Так виходить, що паперу не було до того, як обходились учені в ті часи без нього. Просто, тату, брали шкуру, сапачити ляти, обробляли, і писали, що там слід писати. А тепер ось на папері пишуть навіть діти – Батько сумно посміхнувся. Нічому радіти, бо як добре придивитись, то тепер виходить, що дешева писанина і науці шкодить. Хтось газети ріже-ріже вибира цитати, потім зліпить все докупи і пнеться в кандидати. А якби отак він шкуру різать заходився, зразу стало б очевидним, чоловік сказився. Псевдоніми Ну й цікаво ж, хлопченятко, росте у сусіда. Оце вчора повечері запитало діда: "Чом письменники колишні псевдоніми мали? Не своїми іменами себе називали?" Дід сказав: "Та це онучку невелике диво, бо колишні, як писали, чесно й правдиво, а поскільки всім відомо, що у правді сила, то поліція за ними на зерці ходила." Та коли письменник чесний, спробуй піймати, він же книжку надрукує і не просить плати. А тепер, як щось напише, не діждеться часу, коли можна за грошима почухрати в касу, а касирам дай, будь ласка, прізвище й адресу, їм до всяких псевдонімів мало інтересу. То, й виходить, краще їсти з медом в паляницю, ніж покласти псевдонімом зуби на полиці. Невдячність. Одного сонячного дня в болото впало чертиня. Довгенько борсалось, крутилось, було б дурненько утопилось. Та йшов хороший чоловік, він чертиня схопив за ухо і викинув на інший бік, туди, де зелено і сухо. І раптом чує дикий крик. «За що ти б'єш мою дитину?» Чортиця вибігла з затину, взяла суху очеретину, та чоловіка в око штрик. Мораль правдива, не морока, сама лягає під перо, як захотів позбутись ока, зроби невдячному добро. Сердечність Упіймав рибак на вудку мале ребенятко та й питає, а де ж зараз твої мама і татко? Куди вони дивилися, коли ти клювало? Ти ж маленький, дурненький, прожило так мало. Відпущу тебе у річку, ти ж бо зовсім юне. Та не забудь поклич, батька, хай за тебе клюне. Азарт Чорт старий гукнув малого, Грати в дурня підкидного. Програвав старий дитятку І сховав якусь десятку, а малий це що за жарти? Ти туди ховаєш карти. хап за горло, смик за чуба. Впав старий і врізав дуба. Є і синки, що за десятку перервуть горлянку тавці.